Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață,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 Veniți să lăudăm pe Cel în care s-a oglindit răsăritul răsăriturilor, Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, Să-i cântăm, Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Hrănit-te-ai din tinerețe culmina lumina adevărului, O prea minunatule Ioane! Sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul celui ce a zis, Cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucure-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos! Bucure-te, masă duhovnicească a celor doritori de curățenie. Bucure-te, o raslă sfântă a pământului rusesc trimisă la tainic apostolat. Bucure-te, moștenitor al înfrânării cu vioșor Antonie și Teodosie de la Pecersca. Bucure-te că ai crescut într-o familie binecădincioasă. Bucure-te că ai luptat împotriva turcilor hulitori de Hristos. Bucure-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei. Bucure-te că, întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate. Bucure-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică. Bucure-te piatra de care s-au sfărămat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor. Bucure-te că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat, lor! -te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe! Bucurete Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Bucurete te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar în credința mea în Domnul Hristos nu îmi ești tu, stăpân. Îmi amintesc pătimirile sale și sunt bucuros să primesc și eu cele mai cumplite chinuri, dar de al meu Hristos nu mă lepăd, i-ai spus stăpânului turc, cântând în inima ta... Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Au părăsit dreapta credință cei ce s-au temut de suferință și cei iubitori de desfătări, primind învățăturile rătăcite ale lui Mahomed. Dar tu te-ai arătat ca un nou Ilie, neplecându-ți genunchii la Dumnezeu străin. Rugându-te să păzești turma lui Hristos de orice înșelare, te cinstim ca pe un părinte al nostru. Bucure-te că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirile tale. Bucure-te că ai primit răstignirea voi tale prin loviturile celor ce te prigoneau. Bucure-te cel ce, unindu-te cu Hristos, te-ai asemănat lui! bucură te că, deși ai fost pus să trăiești între animale, ai viețuit îngerește. Bucure-te că prin nevoințele tale grajdul se umplea de bună mireasmă. Bucure-te că sfințindu-l prin rugăciune nu ai primit să te muți din el. Bucure-te că te împărtășai în fiecare săptămână cu sfintele taine. Bucurăte că ai purtat cu sfială și smerenie numele botezătorului. Bucure-te că ai purtat în minte și în inimă Pilda sa felnică, bucurete că fără tulburare, din furtuna încercărilor ai ieșit, bucurete că prin statornicia, în credință, ești pilde tuturor, bucurete candela care ai ars unde lemnul răbdării. Bucurete sfinte ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor a lui Hristos! Nu numai credincioșii au priceput sfințenia viețuirii tale, ci și închinătorii lui Allah, căci prin rugăciune ai trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare, prin Procopie până la Meca, pe care lucru neputând să-l înțeleagă, toți au strigat, Aliluia, Aleluia, Aliluia, Aleluia. Nimic nu este cu neputință celor ce cred cu tărie, că făcătorul cerului și al pământului de grabă plinește rugăciunile lor. Chiar de nu am văzut cu ochii trupești, dar cu inima credem că ai făcut și ceea ce părea cu neputință, numai pentru a arăta stăpânului tău și celor din cu el puterea Domnului tău, pentru care îți cântăm. Bucure-te că nu te-ai îndoit în credința ta, având nădejde neclintită în Dumnezeu. bucură te că de la Procopie, la Meca, ai trimis o farfurie cu mâncare. bucură te că, deși turcii au râs de tine, ai simțit binecuvântarea cerească. bucură te că stăpânul tău, întorcându-se acasă, a început să te cinstească. Bucure-te că până și cei întunecați la minte au priceput sfințenia ta bucură te că la înmormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni. bucură te că din rânduială cerească farfuria aceea este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine. Bucurete că după multe viacuri, arătându-te femeii la care se afla farfuria, i-ai cerut să o aducă la biserică. Bucurete te că cei care cereau semne și minuni au primit cu prisosință! Bucurete te că te-ai asemănat prorocilor din legea cea veche! Bucurete te la care oprești rătăcirile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare! bucură te că pe toți ai copleșit prin virtuțile și minunile tale! Bucurete te Sfinte Ioane! alesulei mărturisitor al lui Hristos. bucurete te Sfinte Ioane, alesulei mărturisitor al lui Hristos. Nu a ținut Dumnezeu lumina ascunsă sub obroc, ci a rânduit ca moaștele tale, întregi și bine mirositoare, să fie primite de credincioși ca o pecete a binecuvântării tale, pentru care și noi, bucurându-ne cu cei ce s-au atins de ele, îi cântăm celui care da adevărata viață celor ce cred în el, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. În zadar a încercat vrăjmașul mântuirii, diavolul, să nimicească prin foc moaștele tale, căci trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor, ca și cum nu ar fi cunoscut moartea. Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoșat și au fugit, lăsând în urma lor odoarele bisericii pe care voiau să le fure, iar creștinii s-au umplut de mirare cântându-ți. Bucură-te nou ilie prin râvna către cele cerești. Bucură-te că, la fel ca acela, te-ai lăsat mistuit de dragostea sfântă. Bucură-te că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă ca acoperemânt. Bucură-te că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească. Bucură-te! Că găsind moaștele tale, credincioșii au tresăltat cu Duhul. bucurăte că toți cei ce le sărută iau binecuvântare. bucură te că închinându-se lor găsesc scăpare din frământările lor. Bucure-te că ele sunt mărturie că Domnul pe care l-ai slujit este adevăratul Dumnezeu. Bucure-te că El a dat viață moaștelor tale când au fost aruncate în foc. bucurete te că trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor. Bucurete că a rămas nevătămat arătând sfințenia ta. bucură te că a fost adus în Grecia pentru a fi martor al minunilor tale. Bucure-te, Sfinte Ioane! Alesule mărturisitor al lui Hristos, bucurete te Sfinte Ioane, Alesule mărturisitor al lui Hristos. Cine știe mulțimea minunilor tale? Cine cunoaște câte mulțime de oameni ai ajutat spre slava Dumnezeului părinților noștri? Doar o mică parte din lucrările tale aflând noi, îi mulțumim celui ce te-a proslăvit între cei iubiți ai săi și îi cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Nou doctor fără de argint fiind. Urmând doctorului sufletelor și al trupurilor, nu ai pregetat să sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credință, ci le-ai dus grabnică tămăduire, iar noi, auzind acestea, te lăudăm așa. Bucurete împreună cu Cosma și Damian, cu Kir și cu Ioan. bucură te cu toți doctorii cei fără de plată. Bucurete că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri. bucură te visterie nesfârșită de tămăduiri. Bucurete că celui paralitic de zece ani i-ai vindecat picioarele. Bucurete că el nu a a merge la biserica ta să îți mulțumească. Bucurete că prin mir ai dat sănătate unei femei bolnave. Bucurete de laudele celor cinci copii ai săi. Bucurete că asculți rugăciunile copiilor pentru părinții lor. Bucurete că Atanasia a dus bărbatului ei ageasmă și ulei din candelata, bucurete că ungându-se cu credință acestuia i-s-a tămăduit pieptul, bucurete alinătorul durerilor cior în suferință. Bucurete sfinte Ioane, alesulei mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor a lui Hristos! Un bolnav din Atena a refuzat să primească ajutorul doctorului, temându-se că își va pierde viața, dar tu te-ai arătat în vis nepoatei sale, îndemnându-o să-l trimite la acela pentru tămăduire. Auzind că nu-i se va întâmpla nimic rău și că vei ține chiar tu mâna celui care îl va opera, el a primit cu încredere sfatul tău și a aflat tămăduirea, pentru care a cântat Domnului cu mulțumire, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! 2. Vindecând prin Harul lui Dumnezeu bol de nevindecat, deși nu ai învățat de la oameni meșteșugul doctoricesc, te-ai arătat mai iscusit decât cei ce și-au însușit această știință lumească, iar cei ce cunosc puterea ajutorului tău îți cântă. Bucurete vas de mir nemputinat și de sănătate izvoritor. Bucurete venind în sprijinul celor neputincioși pe care îi bântuiește deznădejdea, Bucurete cel ce prin suferințele tale ai primit darul de a alina suferințele celor aflați în nevoi! Bucurete că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul vasulei. Bucurete că unui copil i-ai tămăduit picioarele paralizate. Bucurete că mama căruia i-ai vindecat copiii a venit să-ți mulțumească. Bucurete cel ce vindeci copiii încercați de boală. Bucurete că părinților aleargă la tine cu nădejde. Bucurete că unei bătâne gârbove i-ai îndreptat spatele. Bucurete că în chip de doctor te-ai arătat unui medic incredincios, bucurete că vindecându-se de cancer, acesta a crezut în Dumnezeu, bucurete că ai izbăvit de o veche suferință pe preotul care slujea în biserica ta, bucurete sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Sfinte Ioane, mă urăști, a întrebat cuprinsă de deznădejde Arhondula, părându-i-se că rugăciunile ei pentru a avea urmași nu au avut niciun folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme și i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni și că voia Domnului era ca să se bucure de copii abia după doi ani. Iar ea, după ce a văzut împlinirea cuvintelor tale, i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aleluia! 2. De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că pentru păcatele noastre fața Domnului s-a întors de la noi și ne așteaptă pierzania, dar la vremea cuvenită El a împlinit toate cererile noastre cele bune, Sfinte Ioane. Ajută-ne să simțim în toate zilele vieții noastre o clotirea cerească ca să îți putem cânta. Bucure-te reazim al celor împovărați de greutățile vieții. Bucure-te că auzi suspinurile și ștergi lacrimile oamenilor. Bucurete cel ce nu te-ai mâniat pe arhondula care a cârtit împotriva ta. Bucură cel ce ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni. bucure că deznădejdea care obântuia, -ai o bântuia i-ai schimbat-o în nădejde. Bucure te că la vremea rânduită de Domnul ea s-a învrednicit să aibă copii. Bucure-te că pentru răbdarea ei a fost răsplătită nu doar cu un copil, ci cu mai mulți. Bucure-te că ne-ai întărit în Evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu. Bucure-te doabă cerească care nu cruți osteneala pentru a-i sprijini pe oameni. Bucure-te folositorul cel prea cald al credincioșilor care cred minunilor tale. bucură te că familia ta este Biserica Mântuitorului. bucure că celor ce nu fug de greutățile vieții le dai curajul să iasă întăriți din ele. bucurete Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! bucurete te Sfinte Ioane! alesule mărturisitor al lui Hristos. Ca fiară urla Caterina când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău și apărându-i în vis i-ai vestit izbăvirea. Și noi cădem, sfinte, înaintea ta, rugându-te să îi eliberez pe toți cei care sunt robiți de îngerii cei căzuți, ca să cânte împreună cu noi celui ce-a înfrânt puterele întunericului, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cazii înaintea tronului Dumnezeirii Sfinte Ioane și mijloacește pentru toți cei care suntem ispitiți de vrăjmașul diavol ca să primim ajutor în lupta duhovnicească și să dobândim tărie în credință, noi cei ce te lăudăm. Bucure-te că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina. Bucure-te că după aceasta mulți demonizați au fost aduși la raclata, ta. Bucure-te de Duh Sfânt care ai mijlocit tămăduirea lor. Bucure-te că prin lacrimi și nevoințe i-ai înfricoșat pe diavol. Bucure-te căderea nelegiuiților vrăjmași și ridicarea celor ce luptă cu aceștia. Bucurete te lanți care ferici pe făptuitorul celor rele. Bucure-te că pe cei care suferă de tulburările minții îi izbăvești. Bucurete cel ce, având harisma deosebirii, vezi lucrarea diavolului. Bucurete te că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene. Bucurete că și în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioși bucură te că împreună cu tot soborul Sfinților vei vegea asupra lor. bucură te cel ce prin suportarea prigonirii ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți. Bucurete te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! bucură te Sfinte Ioane! alesule mărturisitor al lui Hristos. Precum s-a întors fiul cel risipitor la tatăl său, așa și tânărul Tanasis, care după multe răutăți a ajuns să își lovească mama, prin tainica ta mijlocire s-a întors cuprins de pocăință înapoi la dragostea cea firească. La fel, ei ajutați pe alți tineri, care, părăsind căile pierzaniei, i-au cântat Dumnezeul îndurărilor: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarcei la slujirea lui Hristos pe cei ce au căzut în păcat, fiind prinși în cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să îți cânte alături de noi. bucură te rudă duhovnicească a Sfântului Stelian! Bucure-te, cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, Bucure-te, întristez de căderile lor. Bucure-te, mângâiere prea dulce pentru părinții fiilor risipitori. Bucure-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită. Bucure-te că, văzându-și fiul acasă, s-a bucurat împreună cu cetele îngerești. Bucure-te că te îngrijești ca cei ce s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele. Bucure-te că îi liniștești pe cei ce suferă amar pentru căderile celor apropiați ai lor. bucură te că dai nădejde în mila celui ce a venit pentru cei păcătoși. bucură te că nici o cădere nu poate stăvili rânduiala lui Dumnezeu. bucură te că ne înveți să urâm păcatul fără a-i judeca pe cei ce cad în el. Bucure-te Că ne ajut să ne vindecăm de slăbiciunile noastre cele ascunse. Bucurete că ne îndemni să ne rugăm unii pentru alții. Bucurete sfinte Ioane, ales mărturisitor al lui Hristos. Bucurete sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Deși văduva care fusese lipsită de casă nu ți-a cerut niciodată ajutorul, plângerea a ajuns și la urechile tale și tu nu ai șovăit să o liniștești, încurajând-o să se ducă la judecată pentru a dobândi ce i se cuvenea. Știind că mijlocirea ta este mai tare decât cerbicia judecătorilor iubitori de arginți, te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor ce cânte dreptului judecător, Aliluia, Aliluia, Aliluia, 2. Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tău îi ajuți, ci și pe mulți din cei greu încercați de nevoi. Să nu rămână departe de mila ta cei pe care îi poți ajuta. Ca văzând puterea ta să îți cânte împreună cu noi. Bucură-te că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele vroiau să o înșele. Bucură-te că ai așezat-o în casa care i-a rămas moștenire. Bucure-te că s-au rușinat cei ce cugetau vicleșuguri cu nerușinare. Bucure-te că ai sărit în ajutorul celei rămase fără ajutor de la oameni. Bucure-te că pe mulți alții i-ai izbăvit din cursele vrăjmașilor. Bucure-te că trăiești fericirea celor însetați de dreptate. Bucure-te, prigonitorule, al celor ce prigonesc, bucure-te luptător destoinic împotriva înșelătoriei, furtișagului și nedreptății. Bucure-te cel ce răstorn urzelile judecătorilor nevrednici, bucure-te că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie. Bucure-te balanța dreptului judecător spre care alergăm în necazuri. Bucurete cel care îi îmbraci pe cei săraci și îi hrănești pe cei flămânzi. Bucurete sfinte ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucurete sfinte ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. De multe ori uităm să îi preznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednică, pe sfinții care au strălucit printr-o viețuire aleasă, luminând pământul. Tu, dar sfinte Ioane, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră, și pentru că v-a rânduit ca apărători ai noștri, îi mulțumim Domnului prin cântarea Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Așa sunt uitați prietenii l-ai întrebat pe bătrânul Nicolae care nu și-a adus aminte că este praznicul tău. Iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închineție și să cânte împreună cu cei ce te iubesc ca pe un ocrotitor al lor. Bucurete că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor. Bucurete că prin tine ni s-a arătat că Sfinții nu trec cu vederea preznuirea lor. Bucurete că prin aceasta am fost îndemnați să-i cinstim cu și mai multă Evlavie. Bucurete că nu te-ai sfit să-l mustri fără răutate pe bătrânul Nicolae. Bucurete că auzindu-te, el a venit grabnic. La moaștele tale! bucură te că s-au înălțat către tine rugăciunile sale smerite! bucurete cel ce aștept să avem și noi credință curată ca a sa! Bucure te că nu te îndepărtezi nici de cei care nu știu să se roage ție! prietenule, al celor ce vor să fii aproape!" Bucurete cel ce nevăzut călătorești alături de ei pe marea vieții. Bucurete că ne chem să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta. Bucurete că le dai credincioșilor cele de trebuință pentru a veni la biserica ta. Bucurete, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor a lui Hristos! Nu te vom uita, Sfinte Ioane, nu vom uita mulțimea minunilor tale, prin care a strălucit puterea adevăratului tău, stăpân. Ajută-ne! ca până la sfârșitul vieții noastre să rămânem credincioși Sfintei Biserici și să nu încetăm a cânta Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Slavă lui Dumnezeu pentru mulțimea de sfinți care au crescut în biserica sa, unde am florit și sfântul Ioan Rusul. spuse este tresăltarea inimilor noastre când îți aducem cântări de laudă, sfinte Ioane, făcătorule de minuni. Bucure-te, icoană zugrăvită de împăratul ceresc, spre întărirea credincioșilor. Bucure-te temei de împăcare al celor biruiți de mânie și de răutate. Bucurete, te bucuria celor ce află de minunile tale. Bucurete te dar Dumnezeesc în viețile noastre greu încercate de feluite necazuri. Bucure-te cel ce cu negreite dulceață îi îndreptezi pe cei nepricepuți bucură te dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții. Bucurete, te îndreptătorul celor fără de socoteală. bucurete totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii. bucură te cel ce nu ai cruțat osteneala pentru a face bunătate. Bucurete că ne dai ajutor cu îmbelșugare în toată vremea. bucure Că ne arăți în nouă milele lui Dumnezeu. Bucură-te! Și pregătește-ne să ne bucurăm împreună cu tine în rai. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al Lui Hristos. O Sfinte Ioane, vlestar al Rusiei și făclie a Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, Credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire numele Lui Dumnezeu, prin laude și cântări, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. O Sfinte Ioane.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 Aliluia! Aliluia! Aliluia! O Sfinte Ioane, întru tot lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi, nevrednicii robitei, căci către tine, ca la un grabnic folositor, Alergăm noi, chemându-te cu evlavie. vino sfinte, și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinurile noastre, că știm, sfinte, a lui Dumnezeu, că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin viețuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta la viața cea veșnică, cine a năzuit la ajutorul tău și ți s-a rugat cu credință, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine s-a rugat ție și nu l-ai auzit? Minunile și ajutorul tău, sfinte, ne-au făcut și pe noi păcătoșii să alergăm la ajutorul tău. Am auzit de minunea pe care ai făcut-o, trimițând prin rugăciune o farfurie de mâncare din Procopie până la Meca. Am aflat de vindecările tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire din suferințele lor. Credem că Dumnezeu te-a proslăvit prin minuni fără de număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor? Să nu fim noi lepădați de la dragostea ta, Sfinte, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fără de legi. Aducându-ne aminte de mijlocirile tale binecuvântate, credem că Tu același ești, Sfinte, astăzi ca și atunci, și că nimeni din cei ce se roagă Ție nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi... Fiind scârbiți și în pagube, alergăm la tine cu credință și lacrimi, îngenunchind și ne rugăm ție, Sfinte Ioane, să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiului Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea jertfelnică, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri roagă ca să depărteze de la noi dreapta sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtună neprasnice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de îndăvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Mijlocește, sfinte Ioane, păstorilor noștri, râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură, cu cernicie și tărie în ispite, tuturor cârmuitorilor, purtare de grijă față de supuși, iar supușilor în cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace și cu cucernicie, să petrecem în viacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine cinste și închineciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciune la vreme de boală Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, părinte, Că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii grei ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune. De aceea, dar... O sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii spre bucuria părinților lor. Tu ai îndeptat spatele bătrânei gârbove. Tu ai dat sănătate femeii bolnave spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasiei care s-a uns cu un delem din candela ta. Tu ai îndepărtat chiagurile de sânge din capul vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul cel necredincios. Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, Dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără de arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumesc ție și să-l laud în vecii vecilor pe doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea Aliluia. Aliluia, Aliluia,